Speranța. Pista 26. Sub capitolul 5. Hernandez, care știa că Garcia fusese chemat la telefon, îl aștepta să se întoarcă la muzeu. Ai spus ceva care m-a tulburat: că politica nu se face cu morală, dar că nu se face nici fără. Dumneata ai fi trimis scrisoarea? Nu. Zgomotul de arme în repaus, gamerele în soarele de amiază, mirosul morților, Totul evoca atât de bine hărmălaia din ajun, încât părea imposibil ca războiul să ia sfârșit. Rămăsese mai puțin de un sfert de oră până la sfârșitul armistițiului. Pacea trecuse în domeniul pitorescului și al trecutului. Pasul ușor și lung al lui Hernández luneca alături de pasul solid al lui Garcia. De ce? Mai întâi, n-au predat-o statecii. Al doilea, din moment ce ai acceptat o responsabilitate, trebuie să fii învingător. asta e tot dă în voie, n-am ales-o. Eram ofițer, slujesc ca ofițer." Ai acceptat-o." Cum aș fi putut să o refuz? Știi prea bine că n-avem ofițeri." Pentru un oară, o siestă fără împușcături învăluise orașul, prelungită într-un somn neliniștit. La ce slujește revoluția dacă nu-i face pe oameni mai buni?" Nu sunt proletar, dragul meu comandant. Proletariatul pentru proletariat nu mă interesează, după cum nici burghezia pentru burghezie." Și lupt totuși cât pot mai bine, ce să fac? Revoluția va fi oare înfăptuită de proletariat sau de stoici? De ce nu de oamenii cei mai umani? Pentru că nu oamenii cei mai umani fac revoluția, dragul meu. Ei fac bibliotecile sau cimitirele, din păcate. Cimitirul nu împiedică un exemplu să fie un exemplu, din potrivă. Până atunci, Franco... Hernández îl luă pe García de braț cu un gest aproape feminin. Ascultă, García, să nu ne jucăm de a cine va avea dreptate. Numai cu dumneata mai pot vorbi. Manuel e un om cinstit, dar nu mai vede decât prin prisma partidului său. Ceilalți vor fi aici în mai puțin de opt zile, o știi mai bine ca mine. Și atunci nu e așa? A avea dreptate? Nu, ba da." Hernández privea alcazarul. Nimic nou." Numai că, dacă trebuie să mor aici, aș fi vrut să nu fie așa. Săptămâna trecută, unul din... în sfârșit, oarecum, tovarășii mei, anarhist sau dându-se ca atare, a fost acuzat ca a delapidat casa de bani. Era nevinovat. Mă cheamă ca martor. Firește, îl apăr. Făcuse colectivizarea obligatorie a satului în care era responsabil și oamenii lui începeau să extindă colectivizarea la satele învecinate. Sunt de acord că aceste măsuri sunt proaste... Un țăran devine turbat când e obliga să-și facă rost de 10 hârsoage ca să obțină o seceră. Sunt de acord, pe de altă parte, că în această problemă programul comuniștilor e bun. Nu m-am bine cu ei de când am depus ca martor. Atâta pagubă? Ce să fac? Nu voi lăsa să fie socotit hoț un om pe care îl știu nevinovat când se apelează la mărturia mea. Comuniștii și cei care încearcă să organizeze ceva în clipa de față,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 Trebuie să le ordonăm, să transformăm apocalipsul nostru în armată sau să crăpăm. Asta-i tot. Și, fără îndoială, oamenii care întruchipează aceleași contradicții, trebuie și ei să crape. asta e tot, cum spui și dumneata. Garcia se gândea la Golovkin. Trebuie să se schimbe sau să moară. Mulți oameni, spuse el, așteaptă de la apocalips soluția propriilor lor probleme dar Revoluția nu are cunoștință de aceste mii de poliție care s-au tras în contul ei și continuă. Crezi că sunt condamnat, nu-i așa?" întrebă Hernandez zâmbind. Nu zâmbea cu ironie. Există pace în sinucidere, arătă cu degetul reclamei vechi de vermut și de filme pe sub care treceau și zâmbi și mai mult cu dinții lui prelungi de cal Trecutul și după câteva clipe... Dar, apropo de Moscardo, am avut și eu o soție. Da, dar noi n-am fost ostateci. Scrisurile lui Moscardo, mărturia dumitale, fiecare din problemele pe care le pui e o problemă morală, spuse Garcia. A trei în funcție de o morală e întotdeauna o dramă, în Revoluție ca și aiurea. Și ne închipuim atât de mult contrariul până la izbucnirea Revoluției. În grădinile devastate... Tufișurile de trandafir și merișor luau parcă parte la armistițiu. Poate că ești pe cale să-ți întâlnești destinul. Să renunți la ce ai iubit, la cel ceva pentru care ai trăit, nu-i niciodată ușor. Aș vrea să te ajute, Hernandez. partida pe care o joci e dinainte pierdută pentru că trăiești politic, într-o acțiune politică, într-un comandament militar care se întâlnește în fiecare clipă cu politica și partida dumitale nu e politică.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 Hernández, a te gândi la ce ar trebui să fie în loc să te gândești la ceea ce se poate făptui, chiar dacă e zadarnic ce se poate făptui, e ca o travă, fără leac, cum spune Goia. Această partidă e dinainte pierdută pentru oricare om. E o partidă disperată, dragul meu. Perfecțiunea morală, nobleța sunt probleme individuale în care revoluția e departe de a fi angajată direct. Singura punte între amândouă pentru dumneata, din păcate, e ideea propriului sacrificiu." L-ai citit pe Vergiu Nici cu tine, nici fără tine. Acum nu mai scap. Bubuitul tunului de 155, șuierul ascuțit al obuzului, explozia și zgomotul aproape cristalin al ziglelor și molozului care se prăbușesc. Părintele a eșuat, spuse Garcia.